Megijedt. Nem először. Majd megpróbáljuk ráben, hogy itt maradjon. Hát ez lett a délutáni élőből, de talán nem a kezdési időpont a legfontosabb. Fiala János vagyok, ez a Kejfejjancsi YouTube. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Fiala János és Kurtács András jelentése az Árbóckosárból. Ha tiltakozik, akkor majd szól, és akkor vége lesz a műsornak, hiszen ezt csak 2-0 arányban lehet csinálni, ha valaki tiltakozik, az 1-1, és úgy nem működik. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfely Jancsi YouTube csatornájára. Érjük el mi hamarabb azt a fránya. Tízezret, most valahol 9700 környékén vagyunk. Az a 300-az morzsika mondaná Stadler József. Tudja valaki ki az a Stadler József? Legyenek szívesek kövessék a Kejfélyancsi Facebook oldalát, mert ha valaki tájékozatlan vagy szeretne választ kapni a Képhejancsi-val kapcsolatos kérdéseire, akkor nagy valószínűséggel ott előbb-utóbb válaszra lel. Ezen kívül piszkos anyagiak tekintetében is van egy szokásos üzenet, akinek van nélkülözhető pár forintja, be van határolva Patreonon, de egy minimális összegtől kezdődik, és aztán a határ a ég. Ha módjukban áll, a két fős legyenek szívesek, támogassák a Patreonon keresztül. Ma egy több rétegű szendvicssel fogom megkínálni önöket, egy olyan szendvicssel, amelynek a szavatosság ideje talán eláll egy hétig, két hétig. Ez egy élő lebonyolítású műsor, ha valaki most bejönne, akkor azt élőben látnák. Egy komoly vetétásról már tudok, ami egyébként a Kejfei élő YouTube-bal egy időben zajlik. Ez a fővárosi közgyűlés, amelyet egészen mostanáig követtem. Szavak nincsenek rá. Ha véletlenül valaki egyébként végignézné a mai Kejfei űszintén őszintén remélem, hogy a kefejancsi YouTube-ról alkotott véleménye, Különb lesz annál, mint amit egyébként filmkritikusok erről az eltelt nagyjából két óráról tudnának mondani, ami a Városházán zajlik, és amiről egyébként holnap lesz szó a Kejfejancsiban, de ne fussunk előre, hiszen ma szerda van, és 11 óra 17 perc, amiről beszélek, az meg csütörtökön van 8 óra 31 perctől, és egy teljesen összekavarjam önöket, ez két teljesen különböző műsor. Ha tetszik, akkor most kezdünk. Ez az emeletes szendvics, amit én összeállítottam önöknek, ebben van egy fix réteg, ez Majka művész úr által biztosított anyag, alapvetően bincsisztán anyagból készült, és van rajta vaj, és aztán van egy másik réteg, ami azért nagyon gyakran összefüggésben van a pénzzel, és lesz egy jelmondat is, egy honvédségi jelmondat, amit most fejből nem tudok idézni, de abban a pillanatban, hogy előttem lesz, abban a pillanatban rá fogok jönni, hogy erről van szó, és azt többször meg fogom ismételni. Ismerkedjünk meg tehát műsorunk egyik főszereplőjével, aki nem én, és nem Kurtács András, ő ő Majka művész úr. Majka művész úr, egy úzról származó repper, aki Megpróbálom ide támasztani, de ha nem sikerül, akkor azért valami valamelyest sikerülni fog. Van szépen itt, Majka. Ne, rendetlenkedjél. Így. Aki sok szempontból a nép kedvence lett, csalinkázik a két kereskedelmi csatorna között, most éppen az RTL-en van. Politikai hozzáállásáról sokat nem lehetett tudni hozzá, hova tartozásáról pontosabban, és hogy ennek egyébként az ő esetében van-e jelentősége vagy sem, szerintem nincs. Ugyanakkor Magyarországon közszereplőknek különös jelentőséget tulajdonítanak a tekintetben, lekonyolt szegény, hogy... Milyen politikai euh, hitvallásuk van. Most készült egy bingisztán, a kapcsolatos videóklip. Itt valaki igazságszérumot kap, és sok szempontból egy olyan jellegű megnyilatkozás kezdődik. Elnézést a nyelvi pontatlanságokért tudják be feldobott hangulatomnak és az élő varázs, műsor varázsának, amely Magyarországra emlékeztet, és benne a szereplőket nagyon sokan azonosítják Magyar Péterrel, vagy Orbán Viktorral, alappal, vagy alapjával. Nélkül, ez nem az én dolgom. Hihetetlen népszerűségre szert ez a videóklip, amely másodperceken belül több százezeres nézettséget ért el, és rövidesen meg fogja haladni a nézettsége Magyarország lélekszámát, amit tudjuk valamivel 10 millió alatt van. Ez a hihetetlen népszerűség, ez kiváltott a művészből egy reakciót, ami azért nagyon furcsa, mert általában a rapperek nem szokták a saját művüket, illetőleg a saját művükkel kapcsolatos megnyilvánulásokat reflektálni. Ezekre nem szoktak reflektálni, Majka azonban ezt megtette. Amikor idézek, részleteket idézek, de így idéz, megpróbálom a lényeget átadni, tehát a kihúzott részek remélhetőleg nem értelemzavaróak. Egy korábbi történetről van szó, de nem megyünk el nagyon messze, január 20-áról van szó, Majka bejegyzése a Facebookon, ezek zömében a Facebookon zajlanak ezek az események, valami nem. Néhány gondolat a dalhoz. Az általam képviselt mifa a sajátossága, hogy kritizál görbe tükröt tart, írja immáron az esztéta, de a nóta elsősorban a szórakoztatásra született legalábbis én azért írtam. Ahogy eddig ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni nem is állok hozzá a dal ilyen felhasználásához, komoly kritivál, kritikával kezelem a teljes politikai elitet, hogy ez a komoly kritika egyébként az ő pályafutás alatt miben és hogyan jelentkezett és miben áll, erről elképzelésem sincs és mert ezt a kérdést általában lepasszoltak. Fontosnak tartom a párbeszédet, az érvek ütköztetését számomra természetes, ha olykor másként gondolkodunk, hogy bárkiről véleményt formálhatunk rólam is, mondja tehát a művész, olyan sorokkal, amelyek egyébként tartalmukat tekintve semmilyen vonatkozásban nem egyeznek azzal, ahogy élő tévéműsorokban, illetőleg koncerteken megnyilvánul, ott ilyen szöveget egyáltalán nem nyom. A hergeléssel, uszítással ugyanakkor nem tudok azonosulni, pláne kikérem magamnak, ha valaki megkérdőjelezi a magyarságomat, az egyet nem miatt, az egyet idézőjelben van, hogy valaki is valah megkérdőjelezte a magyarságát különös tekintettel erre a videoklipre elképzelésem sincs, de ezt a szó együttest mindenki értelmezze úgy, ahogy szeretné, nem szeretném ezeket a szendvics rétegeket túl vastagra vágni, de az évtizedek óta a showbizniszben dolgozom, eléggé megedződtem már. klasz lenne, ha ez a fajta primitívség eltűnne a hazai közéletből, oldalaktól függetlenül az én zeném továbbra is mindenkinek szól, írja tehát a művész. hogy ha létre fog jönni az a szituáció, hogy legalább annyian megnézik ezt a videót, mint a hánya Magyarországon élnek, aztán eljön az a pillanat, amikor már többen nézik meg, ki tudja, hogy ebbe a vietnámi nézők, a kambodzsai nézők, a tájföldi vagy az orosz nézők mennyire tartoznak bele, hogy ez mivel lesz magyarázható, nem tudom. Én a videóklipet egyszer néztem meg, untig elég volt, engem ezt követően sokkal nagyobb mértékben foglalkoztatott a videoklipre érkező reakcióknak a tartalma, mint maga a videoklip. Ez a videoklip Magyarországon, mint egy lakmuszpapír működött, és olyan tartalmat hozott ki emberekből, amit én elképzelni sem tudtam. Hogy mi az én véleményem erről, azt egy korábbi négyes beszélgetésben elmondtam, nem hiszem, hogy szükség lenne ezt megismételni. A reakciók azonban többet árulnak el azokról a személyekről, akik reagáltak, mint ami egyébként, mint amit ez a dal jelen szimbolizál, vagy ki tudja, milyen szót kéne használnom. A szendvics következő rétege ehhez az emberhez tartozik. Ődajs Dajstamásról különböző fényképeket lehet látni az interneten, én szándékosan ezt a konszolidáltat választottam. Tegnap, és nem minősítem, volt egy brüsszeli megnyilatkozása, ahol angolul kellett megnyilvánulnia, ezt megtalálta a 444, és ezt követően úgy gondolta a leg különbözőbb közszereplő, hogy neki ehhez hozzá kell szólni, ilyen volt a, vagy ilyen van, a Momentum korábbi elnöke, Fekete gyűr András is. Ő a következőket írta a Facebookon. Dajstamás másfél évtizede európai parlamenti képviselő, de úgy tűnik, tudás nem sok ragadt rá. Tenna fáradlanul angolul kellett megszólalni egy ülésén, de maximum egy egyhetes nyelvtanfolyam szintjét ért el. Szerencsére a kokain is kokain. Minden más esetben inkább marad a tolmács. Ennyi. Az ennyi az arra vonatkozik, hogy a Facebook bejegyzései Dajs Tamás így szokta jegyezni. Lehet kritizálni ezt a tegnapi megnyilvánulást, lehet szikinek tartani, különös tekintettel arra, hogy milyen fontos beosztásban van, és milyen régóta képviselő Dajs Tamás, én most ezen nem fogok epedarugózni. De az a magyar közbeszédre mérhetetlenül jellemző, hogy nem ott fejeződik be ez a szöveg, hogy egy egyhetes nyelvtanfolyam szintjét értel, el, hanem jön Szerencsére a kokain, angol is kokain. Ezt egyébként. Meg kéne értenie annak, aki nem tudja azt, hogy egyébként korábban ki és milyen módon gyanúsította, vádolta meg, bíróságítélet ez ügyben nem született, kábítószerfogyasztással a képviselő urat. Hogy ez egyébként milyen összefüggésben van a nyelvtudásával, és hogy a kokén egyébként nagyon emlékeztet a magyar kokaira, Erről egyébként a kőhalmi jut az eszembe, akinek az anyukája talán motektanár tanár volt, vagy orosz tanár, de minden esetre rendszeresen elszokta sütni a trailabuszt, meg a krakagyilt, hogy oroszul is krakagyil, és magyarul meg krokodil. A trailabuszt, ami oroszul trollibusz, magyarul meg trollibusz. Szóval, hogy itt a kokain hogy kerül elő, nem mondom, hogy rejti. A sérelmi politikának az a jelentősége, tudják, répát húzza egérke, egék, egérkét húzza szöcske, szöcskét húzza nagymama, nagymamát húzza nagypapa, és ennek soha nincsen vége. Soha nincsen vége, de vajon kell-e, hogy eleje legyen? És természetesen ezt a répát nem kizárólag a kukain oldaláról lehet húzni, hanem azonnal megtalálták az érintettek, Karácsony Gergelyt, aki most éppen a városházán ül, a pulpitusan, mint a fővárosi kor, önkormányzat első embere, Budapest főpolgármestere. Ő Karácsony Gergely. Nem takarom le dajstamást, mert ezek egyenként számítanak, tehát most itt Karácsony Gergelyt látják. Karácsony Gergely hogy jön ide? Karácsony Gergely úgy jön ide, hogy évekkel ezelőtt kiderült, hogy ő is hadilában áll az angollal. De vajon szükséges -e egy ilyen szituációban Dajcs Tamást mindjárt összeültetni az iskolapadban Karácsony gergely -el erre Magyarországon a közbeszédben tízes skálán nem tudom, mekkora igény van, de ott van. Bennem semmilyen igény nincs, engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban felidézek egy írást. Karácsony angoltudása kampány téma lett. A Fidesz és médiája naponta számol be arról, hogy karácsonynak nincs nyelvvizsgája, hogy nem tud angolul, hogy a hazudik a nyelvvizsgájáról és az angoltudásáról, és hogy mennyibe is kerül az adófizetőknek a tolmácsok alkalmazása a főpolgármester nemzetközi tárgyalásainál. A politikus korában azt mondta a Telexnek, termékmegjelenítés, hogy nem megfelelő nyelvoktatás súlyos probléma Magyarországon, majd idézett: Az én esetemben az angolról annyiban speciális, hogy 20 éves koromban az egyetemi angol tanáron mondta, hogy nekem valószínűleg diszlexiám lehetett iskolás koromban, amit azóta kinőttem, vagy azt hiszem ez szakszerű kifejezés. A hirtelen támadás érdeklődésre reagálva, készséggel elismerem, hogy a miniszterelnök beszélt angolja alig ha nem jobb, mint az enyém. Miért kell neki összehasonlítani a magát? Egyébként a miniszterelnökkel ez nagyjából azonos azzal, mint hogy Magyar Péter tegnapi megjegyzése Dejsz Tamás eh, angol tudására mindjárt egy ilyen exkuzáló Facebook posztot eredményezett Dejsz Tamástól, amit egyébként nagy megelégedéssel értékeltek, bolgár Győr, György megbeszéljük, vagy beszéljük meg című műsorának mondván, hogy Dajs Tamás is emberből van. Én ezt nem értem, csak követem. Itt most éppen nincsen szó Majkáról, meg nincsen szó pénzről, de rövidesen ismét visszatálunk a főcsapás irányba, csak szerettem volna mutatni valami más. <kül> Jobb, mint az enyém, legalább annyi különbség van a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltő soros ösztöndi és egy egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül. Itt pontosan tette lehet érni Fekete Gyűr András, mert hogy mi szüksége volt egyébként Karácsony Gergelynek a Orbán Viktor féle soros ösztöndíjra utalni, ami egyébként csak hónapokig tartott, hiszen éppen a magyarországi változások miatt fogta magát Orbán Viktor és hazajött, tehát ez ráadásul így tételesen nem is igaz, elképzelésem sincs. 5 meg 5 az 10. De Magyarországon 5 meg 5 az 10, miközben egyébként Orbán Viktor 11-nek hazudja Karácsony Gergely meg 9-nek egy beszéd, egy nyelv, amit egyébként beszélnek, és amire egyébként olyan mértékben van igény, hogyha én nem így beszélek, akkor számon kérik rajtam, hogy én egyébként miért maradok ki abból, amit önök egyébként normálisnak tartanak, talán azért, mert én nem tartom normálisnak. Tehát itt tartunk a soros ösztött ezért én dolgozom is angolomon folyamatosan, a miniszterelnök új sütetű kínaiát és oroszát viszont nem tervezem behozni, Hát ez szintén Orbán Viktor nem beszél kínaiul, nem beszél e, oroszul, tudtommal ez ugye a külpolitikai törekvésekre, a keleti nyitásra vonatkozik, hogy ez hogy jön e, Karácsony Gergely angoltudásához, most rövid leszek. Sehogy. Következő szereplőnk, Bajer Zsolt. E, Rózsa nem vette ezt Réfára, felhágott, vagy nem tudom, hogy van szűk, nem tudom, színű lovára. Tehát az, hogy a majkának van ez a klipje, hogy ez miért váltotta ki az értelmiségből. Jobb és baloldali, de elsősorban jobboldali értelmiségből az, hogy feltétlenül erre reagálni kell, ezt a kényszert én nem érzem megmagyarázni, nem tudom. Abban a négyesben, ahol beszélgettünk róla, azt, amit erről gondolok, azt többé-kevésbé elmondtam meg ismételni. nem fogom, ez a bakács pion csider csapat beszélgetése volt. Bajar Zsolt. Bajar Zsolt a magyar nemzetben a következőket írta. Majka például tehetséges, ez kétség nem fér. Nagyjából 48 óra telt el egyébként a videoklip megjelenésehez képest, és már is itt a reakció. Hogy mennyire művelt és okos, azt nem tudom, de mindegy is. Ha mindegy, kedves Bajás Zsolt, akkor miért írod azt, hogy mennyire művelt és okos, vagy mennyire, miért írja azt, mint magyar tanár, mint alkalmi magyar tanár, mint egy ilyen szóesztéta, mint aki egyébként a kákán is csomót keres, kérdezem. Hogy mennyire művelt és okos, azt nem tudom, de mindegy is. Tehetséges és kész. Mondom ezt úgy, hogy az ő világa nagyon nem az én világom. A 90-es években én már nem táncoltam, én a 70-es és 80-as években táncoltam, ez ugye a korkülönbségből is adódik. Táncoltam volna, de mi ricsések voltunk, úgyhogy nem táncoltunk. Mi omegát, illés, majd fonográfot, piramist, hobót, Eddát és Beat ricsét hallgattunk, aztán még szó van a Pink Floydról, de ez itt, ahogy mondják húzással került. És most készített egy új dalt, Bingy és annak vezetőjéről az ellenzék és a független objektív, vagyis az ellenzék propagandát toló sajtó sikkangatva élevez azóta. Én ellenzéki sajtó vagyok, de nem sikkangattam, azt se hogy hogyan kell. Dudálni tudom. Hogy na tám, tessék, milyen jól megmondta a Majka is, még Gyurcsányi szükségét érezte megdicsérni a produkciót. Hát már pedig, amit Gyurcsány Ferenc megdicsér, az... A szerző pedig, ú a szerző, ú azok az elvek, igazi hamisítatlan tártüvként sietett leszögezni. Mi szerint, ahogy eddig így ezután sem kívánok politikai oldalakon sorolni, a nóta elsősorban a szórakoztatásra született, idézett már korábban említett szövegből továbbá. Fontosnak tartom a párbeszédet, az érvek ütköztetését, ezt olvasom tovább, hiszen egyszer már volt. Persze, persze, és még egyszer persze, írja De azért a pontosság a jelenkor és az utókor kedvét rögzítsük a keletkezésének körülményeit, hogy megkapja a történet a szükséges vajszínű árnyalatot. Tehát Majka hagyta a kormánypártinak titulát TV2-t, és átigazolt az RTL-hez. Az átigazolásért, mint a focisták, vagyis a szerződés aláírásáért kapott nettó 40 millió forintot. A szerződése 2 plusz 1 évre szóls, évente kapott további nettó 50 millió forintot. Ha csak a két évvel számolunk, akkor ez nettó 140 millió forint, ha oda csapjuk hozzá a plusz egy évet is, akkor 190 millió forint. Na most mond, és Majka azonnal rájött, hogyan kell mostantól szórakoztatni. Mert van az a pénz, ugye, amennyiért korpás, amennyiért korpás az ember haja. Így Bajer Zsolt, és miután nekem jóformán gyerekkori ismerősöm Fábri Ándor, akivel nem ápoltunk sohasem barátságot, de egy régi ismeretség, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szöveg, hogy van az a pénz, amiért korpás az ember haja, ez zseniális. Nem tudom, hogy Fábri Andorban mi fog megmaradni, reméljük minél később bekövetkezett halála után, de ez a van az a pénz, amennyire korpás az ember haja, ez szerintem örök mondás. Még egy örök mondás lesz, erre már utaltam, ez a Kecskeméti légibázis volt parancsnokától származik, de azt még egyelőre ki kell várnunk. Vannak elismert és vannak kevésbé elismert emberek. Az elismertség elvileg összefüggésben van a teljesítménnyel. Mondhatnám, hogy jobb esetben. Nem szükségszerűen, de általában. Most a teljesítményről és annak elismeréséről lesz szó egészen más vonatkozásban. Itt most pénzben lemértük Bajer Zsolt után szabadon, hogy mennyit ér Majka művészi szabadsága. Most érjünk át. A sport területére. Ő Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. Ő Vírt Balázs és Milá Kristóf 2022-ben. Őket itt ki is rakom, ők ennek a történetnek a főszereplői. Bonyolult történet. Én a magam részéről interjú szituációban szerettem volna erről beszélni. Két emberrel, Milák Kristóffal, akit többször is kerestem, de nem reagált, és Virt Balázsal, akit nem kerestem. Vladár ez t nem kerestem. Vele legutóbb Szilágyi Liliana története kapcsán beszéltem, de ez... Nem aktuális, csak azért akadtam meg, mert ugye az élő műsor varázsát tapasztalhatják, hogy valaki csönget, rövidesen egy interjú fog készülni, de az interjú alanyának egy órára kéne idejönni, és most fél 12 múlott hat perccel, tehát kicsi a valószínűsége annak, hogy ő jönne ide. Tudjuk, hogy ki ő? Jó, akkor vissza kéne menni András, viszont hiszen bármikor mutatni kell valamit. Jó. A következőket írja Vladár Sándor. Ahogy a Magyar Újszorszövetség, ez a Magyar Nemzetben megjelent interjú szövege. Ahogy a Magyar Újszorszövetség személy szerint jó magam is Milák Kristóf felkisztő edzőjeként tekintek Vírt Balázsa. Egyébként innen meg az jut az eszembe, hogy ahol én lakom, ott rendszeresen engem szoktak felcsöngetni, mert valahogy pont az én nevem az, ami leginkább kézre esik. Akiket én ilyenkor beengedek, azok soha büdös életben nem köszönik meg, és soha egy pillanatra sem gondolják fontosnak azt, hogy egyébként közöljék, hogy ők nem engem keresnek, hanem csak a házba akartak bejönni, és gondolták találomra, hogy ezt a fialát ezt megnyomják, és akkor hát, ha beengedik, én egyébként most hamarabb szoktam kimenni, megnézni, ki az, és már egyáltalán nem engedek be automatikusan senkit sem, nagy valószínűsége, most is valami hasonló történhetett, csak éppen ez nem az én helyemen történt. Ez csak úgy az élő műsor varázsaként ampasszan említettem meg. Visszatérve Milák Kristófra és Vilt Balázsra. Ahogy a Magyar úszószövetség személy szerint jó magam, és Milák Kristóf felkésztőedzőjeként tekintek Vilt Balázsra. Belefáradtam ebbe az ügybe, mondta a Magyar Nemzet riporterének Vladár Sándor. Nem is akartam többet megszólalni ebben a kérdésben, ám az a hír, amit a Magyar Sportújságírók Szövetség kreált, akik nem jelölték Díra Vért Balást, ez volt az utolsó csepp a pohárban. Erkölcsi kötelességemnek tekintem, hogy megpróbáljam tisztázni ezt az ügyet. Egy olyan edzőt aláznak meg már sokat szóra, aki több mint 20 olimpiai világ és európa bajnoki éremhez segítette a versenyzőit. Gyurta Dániel sikerei nyilván kollektív munka eredményekén születtek meg, Milák Kristóf külön történet, de ha őket kiveszem, akkor is marad 19 érem a világversenyekről, ami tisztán Balázs érdeve. Nem csak neki, hanem kiváló elhivatott úszőedzők egész sorának kell bűnhődnie. Vird mellett Zala György, Kovács Hegyi Ferenc és Gellert Gábor sem kapott állami kitüntetést. Milák Kristóf nevelőedzőjeként a párizsi eredmények után Plagányi Zsolt sem részesült milliós jutalomban. És most jöjjön az ok. Vird jelen állás szerint 100 milliós nagyságrendű juttatásról esik el a következő évtizedek során, csak gondoljunk az említett pénzre. Majka kapcsán, és ez nem csupán a pénzről szól, ettéren éppen Balázs már többször példát mutatott. Amikor tavaly, tehát 2024-ben az évelején megkérdeztem az edzőket, mi lenne a 2024-es munkájuk legnagyobb elismerése, ne felejtsék, tavaly olimpia volt. Véd Balázs és Gellét Gábor azt felelte, ha majd fogadhatnak ha majd fogadhatnák a miniszterelnök gratulációját. Cikizhetik őket, hogy önöknek mennyire nem számít az, hogyha parolázhatnak a miniszterelnökkel, de én megértem és tudomásul veszem, hogyha egyébként sportvezetők fontosnak találják azt, hogy a fogadások alkalmával, ahol kitüntetést kaptak előtte, kezet foghatnak a miniszterelnökkel. A munkájukat elvégezték. Ezek után a parlamenti ünnepségen Vírt Balázs a nézők közé száműzve megalázva nézhette végig, amit kollégái sportásai átveszik a kitüntetést, Gellert Gábor a nyílt vízi válogatott szövetségi kapitánya pedig valahogy a meghívottak listájáról is lemaradt. Utóbbinek nincs köze Milák Kristóhoz. Előbbinek azonban nagyon is van, hiszen Milák Kristóf dolog az lett volna, hogy megjelölje azt az edzőjét, aki őt a sikereihez vezette, de Milák Kristóf erre nem volt hajlandó. Milák Kristóf sportulói nagyság előtt leemelem nem létező alapomat. De megfújom a dudát az ügyben, hogy emberileg olyan mértékben szerepelt le az elmúlt időben, amely bennem komoly kétségeket támaszt az ügyben, ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Én nem mondom azt, hogy Milák Kristóf sportolói zsenialitását tökéletesen lefedés kitakarja emberi hitválsága. De, De van olyan pillanat, amikor ezt gondolom. Én nem gondolom azt, hogy egy sportolóra példamutató életet kell élnie. Nem árt. A tömeg előtt van jelentősége, hogy a itt ráadásul milyen példamutató élet mellett, alatt, felett tudja megteremteni. De az, amilyen módon Milá Kristóf számára az élet egy dologról szól, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, az én nehezen tolerálom. A sport sportsikerei az egyik oldalon, az emberi hitványsága a másik oldalon, lehet, hogy nincs olyan mérleg, aminek a két egyébként ezt bele lehet helyezni, én képzeletben mégis megalkottam ezt. És most erről a mérlegről lesz szó a továbbiakban is. Fekélyes a seb, és egyre mélyül hosszú időt igényel a gyógykezelése, ezért minél hamarabb hozzá kell látni, mondja Vladán Sándor, a 20 szövetség elnöke. Majd később azt mondja, nem fokozatosan történt az eltávolodás, mármint Virt Balázs és Milák Kristóf valami történt, azóta sem tudom, hogy mi. Milák Kristófon kívül senki sem tudja a mai napig, hogy mi történt. Komoly erőfeszítés árán hoztuk Budapestre a Duna arénába a világkupát. Mondja később Ladár Az eseményt érthetően Milák kristóffal reklámoztuk, annak reményében, helyesebben mondva, annak a megállapodásnak megfelelően, hogy a világkupán tér vissza, hiszen erről szerződést írt ala a World Aquatics-szal. Ám ő továbbra sem készült, persze nem indult a versenyen sem. Azt eldöntöttük, hazudni nem fogunk. A nyilatkozatomból azért lett botrány, Fladás mert a sajtó és hosszú katinka azt ugrasztotta ki belőle, hogy mi, Milák Kristóf Milá tartozik Magyarországnak, miközben a hangsúly azon volt, hogy elsősorban önmagának tartozik azzal, hogy elvégzi a munkáját és felkészül az olimpiára. A közvéleményt minden esetre sikerült ellene, meg úgy általában az úszószövetség ellen hangolnia. Idővel kialakult az a kép, hogy a név szabadságharcos Milák én biztos, hogy nem. A magyar, ús, a magyar úszoszövetség pedig, mintha a halál lett volna, mely a magyar versenyzők ellehetetlenítésére tör, hát ez már többet árul el Vladár Sándor lelki állapotáról, mint a realitásról. Néhány nappal ezelőtt nyilatkozott az úszószövetség elnöke az N-sportnak is, ezt a Témakört itt zárom. A közelmúltban kezdeményeztem egy találkozót, amelyen Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, és László, Vasas vezető, és Gergely István, a Honvéd elnöke is részt vett. Az volt az egyik téma, hogy Szabó Álmos vezetőedző munkájával hogy lehet összeegyeztetni Milák Kristóf felkészítését, hiszen nála úszik a paraúszás krémje is. Abban maradtunk, hogy nem beszélünk a múltról, nincs csak értelme ezzel foglalkozni hogy miért nem beszélnek a múltról. Tehát egész egyszerűen mindaz, amit emberileg, tehát nem mint sportember elkövetett Milák Kristóf, az gyakorlatilag kapott egy delete gombot, mintha nem is létezett volna. Pedig létezik. Nem akarok már erről beszélni. Ebben az ügyben csak Gerge István Szabó Álmos vagy én kommunikálhatok, de nem fogunk. Majd arról beszélt, hogy miként élte meg az olimpiai, a világ és az Európa bajnoki érmek ellenére nem Szokolai László, Rasoczki Kristofot ők fel, nyerte az év edzője kategóriában, hanem Golovin Vladimir, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Hideg zuhanyként ért. Ez egy külön fejezet erre most nagyon sok időt nem szán szánnék. Itt arról van szó, hogy Uh, vajon csak az olimpiai aranyérmesek méltóak-e arra, illetve az olimpiai aranyérmesek edzői arra, hogy uh, uh, ilyen díjban vagy ilyen elismerésben részesüljenek? Politikai hátszereit sejtettek nagyon sokan. Uh, a Goloving Vladimir női a szövetségi kapitány elismerése mögött én nem tartozom ezek közé mások azért sem, mert se az Zuanyi Radóból nem értesülök, se ebben a sportágban nem vagyok büfé. De van benne azért, nézzék, végül is az úszószövetség elnöke is lehet olyan, aki minden megnyilvánulásában az úszóit és az edzőket képviselői, ez kicsi szűklátó körülség az én szememben. Nem az ő esete bántott a legjobban, hanem az, ami virtbalázsal és más edzőkkel történt az úszósportban, és ne felejtsék el, hogy... Milák Kristóf előző edzői mind-mind arra sorsra jutottak, mint egyébként Vird Balázs. Döntenem kellett, hogy vagy lojális maradok, vagy az edzői mellé állok, és ezzel kapcsolatban lobbizok, és keresem a kiutat az igazságot. Éppen emiatt írtunk Orbán Viktor miniszterelnöknek egy levelet, amelyben kezdeményeztük a sporttörvény módosítását. Egy olimpiai életjáradék vagy jutalom jelleges sportulónak sportolónak 10%-os döntése van, az nem helyes. Mármint, hogy egyébként Milá Kristó fogta magát, és ezt a rubrikát nem töltöttek ki. Az, hogy ez ügyben egyébként nem a sport államtitkárnak ír, hanem a miniszterelnöknek. Ugye van az a nézet, hogy ebben az országban semmi sem történik. Orbán Viktor tudta, vagy beleegyezése nélkül, ez gondolatjában van. Én valószínűleg a sport írtam volna. Radásánból nem így látta Jónak. A felkészítő edző mellett a nevelő edzőt sem nevezte meg Mülek Kristóf, pedig erre lett volna lehetősége. Sok emberrel kiszúrt, kiszúrt. Az olimpiai bajnok. A sportember. Kiszúrt. De nem is Milák Kristóf szerepe a lényeg ebben a kérdésben, hanem az, hogy rossz a törvény, és jeleztem már a javaslatainat korábban is. Ugye a törvény az azért rossz, mert eddig soha nem volt olyan, mint Milák Kristóf, aki fogta magát, és ezt a rubrikát átugrotta. Magyarul a törvény egyáltalán nem volt rossz. A törvény nem számolt azzal, hogy van egy olyan ember, mint Milák Kristóf, aki egyébként ezt megteszi. Én korábban számos alkalommal felajánlottam Milák Kristófnak, hogy beszélgessünk az életéről. Állítólag az M4-en van egy másfél órás beszélgetés vele, ami hónapok óta eláll, és ki tudja, hogy miért nem kerül adásba, hogy ez egyébként választodni ezekre a kérdésekre, nem tudom. Az, hogy valakit a sport által, és ez ügyben egyébként hosszú katinkára emlékeztet sok szempontból Milák Kristóf, de nem összehasonlítom, csak azt mondom, hogy ő volt utoljára pares egyelőbb az egyelők között. Szerintem azt mondom, hogy ez rossz vér szül. Ez nagyon rossz vérszül. És nem csak a sport szeretők szemében, hanem a többi sportoló szemében is. Ugye hosszú hosszúkaténkáról hányszor beszéltem, hogy az utolsó pillanatban dönti el, hogy melyik sport melyik számban indul, és ezáltal kizárja annak a lehetőséget, hogy akik egyébként abban indulhatnának, induljanak, mert egyébként, amikor közle, hogy nem indul, akkor az egész nem jön létre, és nem arról van szó, hogy bárki beugorhat a helyére. Ezek az emberek magukról beszélnek, magukról beszélnek, magukról beszélnek, és ez tökéletesen kompenzálja legalábbis úgy tűnik a sikerük. Mivel semmi nem történt, ezért döntöttünk az említett levél megírása mellett, amivel azért több helyen kihúztam a gyufát, de hogy milyen gyufát, azt nem írja, illetve nem nyilatkozik róla. Az igazságosság, a méltányosság fontos volt az életemben, és ez most is így volt. Annyit elmondhatok, hogy meghallgatásra találta a felvetésünk a miniszterelnök úr, körbe átadta államtitkár úr felé a javaslatot. <köszön> Hadosszak meg egy magántermészetű a történetet. Van egy Samsonite-táskám, bár termékmegjelenítés hallottak, aminek egészen hitvány cívzárja volt, és rendszeresen elromlott, kicserélték, és legutóbb, amikor ott voltam, akkor mondtam, hogy tegyenek bele bármilyen cívzárt, Samsonite-t raktak bele, és mondtam, ne rakjanak bele bármilyet, ami kitart, olyat tettek bele. Majd ezt követően megkérdeztem, hogy a kulcs amit kedvenc városomban, ahol nagyon régen voltam, Komáromban vásároltam, azt is meg tudják javítani, és egy hölgye beszélgettem, aki talán a tulajdonos, vagy a tulajdonos hozzátartozója, majd megjelent az az ember, aki egyébként a cívzárokat javítja, és miután a hölgy már mondta, hogy igen, ezek után megkérdeztem a férfi embert, hogy ez vajon javítható-e, aki egy várándítással adta tudtomra, hogy ott áll előttem egy hölgy, aki a válaszadásra illetékes, Ráadásul már válaszolt is, és én ott álltam, megszégyenültem, aki egyébként automatikusan leértékeltem a velem szemben álló szemét, ki tudja, hogy milyen e, hosszú e, pszichológiai jellemzésre el tudnám mondani, hogy ez miért történt, de minden csak onnan jutott az eszem, hogy Orbán Viktornak sikerült annak a sportállamtitkárnak odaadnia ezt a javaslatot, amit eredetileg is neki kellett volna odaadni, és hogy Orbán Viktor egyébként ráddított -e a vállát, hogy valladásággal miért nem eleve oda küldte, nem tudom. Régen beszéltem Orbán Viktorral. Régen ilyen történetekről szólt alapvetően a Kejfej Jöncsi. És az önök örömére, Halihó, visszajutottunk Majka művészúrhoz. Történt, Hát ez nem lenne Magyarország, hogy valahol talán Hajdusszoboszlón, vagy, vagy Hódmezűvásár helyen, um, csak nézem, hogy itt a papírok, azok nem kavarodtak -e össze, mert ugye ez a Bincisztán szeletről szól. Bincsisztán szelet, és itt volna egy papír, ami Márkizai Péternek tulajdonítható, aki egyébként megjegyzést tett erre a szeletre, de ezt valamiért most nem találom. Pedig tenne szépen összeraktam az egészet, de ez valamiért úgy tűnik, hogy kimaradt. Nem, megvan. Jó van. Márki Zai Péter írja január 25-én Bingisztán szeletett tessék! Polgármester úr ezzel is foglalkozik. A vásárhelyi Kossuth térrel lévő sarokház a piacra dobta új termékét, a bincsisztán szeretet. Ez gyakorlatilag egy örgény van, novella. A múzsa, a majka művész úr. A hírek szerint a süti nem olyan keserű, sem nem olyan gely, mint a bincsisztán a rendszer. Az első szereteket a helyek gyorsan elkapkodták, így délután lesz csak újra, én is már csak előrendelni tudtam. A magyar mindennapjaink egyre inkább hasonlítanak egy mézes szeretre, legalábbis Márkizai Péter számára, az ígéretek édesek, de a valóság érezzük keserű morzsákba málik szét. Egy bincsi szelet valószínűleg nem édesíti meg az életünket, a problémáinkat se oldja meg, de talán segít elgondolkodni rajtunk. Nem tudom, sos ettem is nagy valószínűséggel, nem is fogok. Nem vette ezt ilyen tréfának, és felszállt a sárgaszörű lovára Majka, ahogy a cukrászának a produkció menedzsere telefonon is jelezte, nem járultam hozzá a védi egy alatt lévő bincsisztán szó használatához, így Majka, ezáltal a termék értékesítéséhez, és a rólam készített fotó használatához sem. Kértem a jogsértés azonnali megszüntetését. Komolyan gondolja, bárki, hogy rövid távú haszol a rólam készített fényképet bármitre feltehetik. Szerző és személyiségi jogai megsértése miatt ebben is minden egyéb esetben jogi eljárás kezdeményezek. ezekért. Ebből befolyó kárigényemet pedig jótékony célra fogom felajánlani. Hát, emberek, azért elég messze jutottunk ettől a kliptől. Mindig Budi jut az eszembe, aki azt mondta, hogy azért nem akar Marlon Brandoval megismerkedni, mert annyira felnéz rá, hogy nem akar benne csalódni. Sokszor szóba került, hogy én Majkával készítsek egy nagyobb beszélgetést, de én azt gondolom, hogy ő is imáron azok névsorát sorát bővíti, akikkel nem fogok találkozni. Barzestó. Felajánlj jótékony célra egy olyan pénzt, ami még nem is áll a rendelkezésére, mint nem ajánlja föl a dalból befolyó pénznek egy részét. De tényleg. Őrkénysájn forgatókönyv című drámája és a könyv jut az eszembe, aki egyébként Barabásról szól, aki egy kétes jelentőségű történelmi figura maga korában, tehát nem is történelmi figura, és azt mondja a, a főhős, vagy valaki a forgatókönyvben, hogy egyébként Barabásról csak annyit fognak tudni 50 év múlva, vagy a Barabás téren a Barabás szobor mögött mérik a kerület legjobb a cukrászdájában mérik a kerületleg jobb vaníliafagylatját. De ez a bincsisztán ennél hosszabb életet élt meg, vagy ha nem is élt meg hosszabb életet, de ezzel megint sikerült valamit leszedni erről a újabb réteget. A cukrázda korrigált, így Majka nem használja már az arcmásomat, én pedig levettem az aránytalan kemény hangú posztot. Utóbbiért elnézést kérek tőlük. Viharos időszakban vagyunk. Fújaszél. Kevesebb indulatra és több türelemre van szükségünk. Szükséged? Szüksége? Sokat tanultam ebből magam is. Mit? Legyen maradjon a bingisztánszó. Közkincs, nem az. Látom és elfogadom az igényt, azonban azt kérem, hogy az arcomat a hozzáírásom nélkül továbbra se használja senki, főleg ne politikusok. Már csak az ikertestvérem miatt sem. Nyilván tudom, hogy mindenki szeretne most egy szeletet ebből a tortából, én pedig nagyvonalú vagyok, szívesen adok Potyontinak, Dopmennek és Kicsitájszónak, Ábrahám Robinak, sőt bárkinek. Míg előbbi biztosan skizofrén dolognak tartja, már patyandi, hogy most hirtelen valami olyan dolog jön tőlem, amivel akár azonosulni is tudna, úgyhogy gyorsan keresett valamit, ami miatt megint belém tud rúgni, addig az utóbbiak sokkal szarabbul viselhetik, hogy megint, bizony megint csináltam valamit, amivel hitentelenné teszem azt a rengeteg hazugságot, ami évek óta rólam terjesztenek. Azért, ha összefutná a honpalával, ez a majka azért azt mondani, hogy egy kicsit kevesebbet gondoljon magáról, és miközben egy kicsit kevesebbet gondol magáról, egy kicsit kevesebbet is beszélje magáról. És mielőtt eljutnánk Potion Diedinához, következzen a következő réteg, a szendvicsben, ezt Lázár János képviselő az elmúlt időben sajnos sokszor szerepelt a műsorban, és róla volt is szó a mai Közgyűlésen és Rákos Dubáj kapcsán fallikus szimbólum. Vagy keressék meg a hanganyagban. Lázár János nem verte nagy dobra, de a múlt év végén megállapodott az osztrák tulajdonostársaival, hogy kiszáll a divatcsarnok Project Zrt-ből derült ki a cégiratokból. Éppen két hónapja tavaly november 20-án részvény átruházis szerződés kötött arról, hogy az addigi építés és közlekedési miniszter birtokában lévő 10%-os részvénycsomagot megválik. Lázár átadta négy másik tulajdonosnak. De vajon milyen részvénycsomagról van szó? Hogy mit kapott a miniszter a részvényei cserébe, arról nincs szó a, részvényesei, a részvényesi határozatban. Ez még nem ez a rész, de most jön, most jön a farba. Vitézi Dávid fővárosi képviselő posztolta, hogy a divatcsarnok locz termében lesz a Rákos rendezőre tervezett gigantikus beruházás értékesítési központja. A vejezés Mohamed Alábbár az emélségek uralkodója által Rákos rendező megvásárlására kijelölt befektető arab nyelvű Instagram videó alapján írta, hogy ez hogyan került elé, egyszer csak felbukkant. A befektető feltettem bérleti díjat fizet a divatcsarnok tulajdonosainak. Így vitézi Dávid. Lázár Járos egy éve tárgyal az arab befektetőkkel, 2023 végén tartotta a Dubai Info című sajtótájékoztatóját, ahol már a Dubai befektetőre utalt, és azóta több nyilatkozatban elmondta, hogy tárgyal vele. Egy szóval nem említett, egy szóval se említett sehol, hogy közben magánüzleti kapcsolatban készül lépni az általa tulajdonos cég az arab befektetővel. Tehát önmagában az, hogy ma már épp nem tulajdonos egyáltalán nem garantálja, hogy nem volt összeférhetetlenség, amikor megállapodtak. Hát ilyen összeférhetetlenségről egyébként máshol is lehetne beszélni. És jöjjön az egyik kedvencem, bár az egész kedvencem. És eljutottunk Gróf Gergely Ezredeshez. Ő Gróf Gergely Ezredes, és Gróf Gergely Ezredeshez köthető az a mondás is, ami itt majd jelige lesz, ezt már most fel fogom idézni önöknek, és neked András, ez így szól. Uh -huh. Sietünk, hogy várhassunk, és várunk, hogy siethessünk. Ugye ebben a majkaféle klipben valaki bevesz egy igazságszérumot, és utána elkezd úgy beszélni magáról és tevékenységéről, ahogy korábban sohasem. Gróf Gergely alezredes vagy ezredes elnézése, ha nem tudom pontosan a titulósát, kecskeméten néhány nappal ezelőtt szintén valami igazság szérumot be, mert amikor az új parancsnok köszöntésére beszédet mondott, akkor olyan módon nyilvánult meg, ami hát nem Magyarországon, de sehol sem szokott jellemző lenni, viszont a magyar viszonyokat meglehetősen érzékletesen mutatja. Én ezt nagyon szerettem. Ezt nagyon ajánlom figyelmükbe, ezt egyébként szintén Örkény István írta, csak valahogy gróf Gergely talált a szövegre, és Örkény István halála után mondta el, és így aztán mindenki neki tulajdonítja. Csak a helyi és a honvédségi sajtót hívták meg a Kecskeméti repülőbázisra, hivatalos nevén az MHVT Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár parancslaki beosztás átadás átvételi ünnepségre. Az eredeti dátum január 17-i kellett volna, 2025, de aztán szerkesztőségünk, Kecsap, is értesítés kapott arról, hogy változik az időpont Böröndi Gábor vezérezetes vezérkari főnök elfoglaltsága miatt és január 22-én esett ez meg. Gróf Gergely alezredes, tehát alezredes, 2023. február közepétől volt a Kecskeméti repülőbázis parancsnoka, ugrik Csaba dandártábornokot váltva, tehát ne felejtsék, való kapcsolódása az igazság szérum, vagy tabletta. Egy kormányrendelet szerint 2023. január 1-től a honvédsígnél az állomány tagjainak szolgálati viszonya felmentéssel abban az esetben is megszüntethető, ha a 45. életévét betöltötte, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik. A hírek arról szóltak, hogy ez alapján 2023 elején több mint száz főtisztet és tábornokot mentett fel a Magyar Honvédségnél Szalai Bobrizmiszkik ö, Kristóf tárcavezető, mindezt a fiatalitással indokolta, itt a hangsúlyok nem voltak tökéletesek. Mindezt csak azért elebenítjük fel, Ketchup. Mert az ország egyik, ha nem a legfontosabb katonái alakulatánál a parancs, tisztségben történt furcsa váltás körülményére Gróf Gergely ezredes, tehát közben előléptették, mind a kettős témben, alezdes volt, ezredes lett, és kitért köszöntő beszédében. Illetve elköszönő beszédében. Micsoda a különbség? A következőket mondta. Én is katonai családból származom, le is konyult szegény. Édesapám több mint 40 évig szolgálta a magyar honvédséget és a repülés gyerekként a nyarakat minden évben a kenesei honvédkempingben töltöttem. Ott volt szerencsém találkozni, megismerkedni az akkorikor pilótáival, akik szintén ott nyaraltak a családjukkal. Egyféle misztikumként tekintettem rájuk, főleg amikor 1987-ben velük együtt nézhettem a klubhelyiségben a Top Gun első részét egy 20. másolatos VHS kazettára. Valószínűleg ez volt az egyik mozgató rugó, hogy én is erre a pályára lépjek. A változások és a meglepetés meglepetéskorában éljük, folytatta az ezredes a beszédét. Mint szavaiból kiderült, meglepetésként érte majd, hogy nem letaglózta a pillanat, nem amikor leváltották, amikor kinevezték. Amikor leváltották, az a másik letaglózó pillanat volt, a kettő között eltelt durván hát, három év, biztos, hogy nem. Amikor kinevezték a pozícióra, értett, hogy miről van szó, de napok kellettek, míg végre tudatosult is benne a kinevezés, átváltott számára megtiszteltetésé. És akkor nézzük a történetet, amit ott a sajtó és az új parastok előtt elmondott Gruff Ezredes úr. Szavai szerint 2023. február 3-án, tehát nagyjából napra két évvel ezelőtt, Péntek délután, már a munkaidő vége felé, még egyszer ránéztem a számítógépre, mielőtt kikapcsoltam volna. Ekkor vettem észre, hogy pár perccel korábban befutott egy levél, amelyben az akkori előjáró, itt a szerköztőség hogy ez nagy valószínűséggel Ruszin-Szendi-Romulus altábor nagy lehetett, volt vezérkari főnök, akit 19... 1923. áprilisában Novák Katalin, akkori köztársasági elnök váratlanul azonnali hatája felmentett, tehát ő tudatta velem, hogy február 1 óta már én vagyok a bázisparancsnoka. Magyarul már két napja kinevezésre kerültem, de ezt a rendszer elfelejtette szóban közölni velem, így mentve a menthetőt elküldték e-mailben. Végül is csak a. Kecskeméti repülőzredről van szó, amely alkalmasint időnként a Baltikumba küld grippeneket felvigyázásra. Még egy telefonhívás sem érkezett. Történt mindez akkor, amikor a borítékosztogatások idejét éltük, és így tudották a katonákkal, ha változás lesz. Gyorsan telefont ragadtam, mivel tudtam, hogy az akkori bázisparancsnok úr ugrik. Dandártábornok úr még bent van, és felhívtam, hogy nézze már a leveleire, én pedig szaladok át hozzá rögvest. Nagyjából vele is egy időben közölték. Tehát két napja, hogy már nem ül a parancsnok. Emlékszem, csak ültem az irodájában, ami már az én irodám volt, ami már Köncöl Ezredes úr irodája, vagy Köncöl ura következő, és próbáltuk megemészteni, hogy akkor most mi is van, Együnk részéről sem volt egy felemelő érzés ott abban a pillanatban. Ami azután következett, az is felért egy stand-up komédiával, mert hivatalosan kifelé ezt nem lehetett még megszellőztetni, se média, se újság, se átadás átvétel, és parancsnokváltás ünnepélyes ceremóniája, és csak hetekkel később következhetett be. Szép kis viszonyok lehetnek, szép kis kúplera. ez egy ilyen svejk. Sietünk, hogy várhassunk, és várunk, hogy siethessünk. Ez jutott eszébe hirtelen Grófurnak, Szerencsére már a mostani parancsnokváltás mindenki már előre értesült, ami várható volt az időre, és volt idő felkészülni az eseményre, mondta most, majd hozzátette: Habár köncszöl Ferenc ezredes már két hete regnáló parancsnok, de csak most értek rá, ismét, az átadási folyamat végére. Azért is a változás korát érjük, mondta gróf ezredes. Mint mindig, mert két év alatt két vezérkari főnök és harmadik légierő parancsnok, vagy a légierő vezetésére felelős előjáró jutott. Egyben történelmi pillanat is a mai, mert a repülődandár vezető pozíciójában először köszönhetünk egy olyan előjárót, akinek az elsődleges szakmája nem a repülés. Viszont mostantól, ha szeretné, ha nem az, az lesz. Én eddig is a Magyar Honvédség légérejét szolgáltam, ezután is a repülés és az ahhoz szükséges feltételek megteremtése mellett fogok maradni, mondta a legköszönő parancsnok, grófezredes. Tettem ezt úgy, hogy gyakran az, ami a szívemen a számon elvet alkalmazva kimondtam, amit gondoltam. Nem bírtam az igazságtalanságot, és ennek hangot is adtam, szóban vagy írásban, potenciális Kejfei műsorvezető. Én azt tanultam, mert az eddigi parancsnokaim azt tanították, hogy a repülőgépeknek levegőbe kell emelkedniük, és az ezredbázis vagy dandár teljes állományának ezért kell dolgoznia, ha kell, és amit látjuk, néha mindenáron és is bármi áron. Végül Gróf Gergely kérte, hogy támogassák utódját is a munkájában. Nem mondom, hogy ez egy emberi nagyság. De Milák Kristóf esetében oké rendben van. Ha korábban azt mondtam, hogy hogyan tudok összekötni történeteket, ez egy vastag szendvics. Talán ez a szendvics, amikor ránéztem, ez váltotta ki belőlem ezt a mondatot. És akkor következzen Potyondi Edina, aki már reagált a Bincisztán klipre, de a poszt visszavonására szintén reagált Potyondi Edina. Ez már egészen itt van a kertek alján, tegnap vagy tegnap előtt történt. Majka elnézés kért a Tortagét miatt. Hát emberek, most már Tortagét van. Van Watergate és Tortagét. De mivel egy kistérű narcisztikus gyökér, így, akinek nagyon fáj, hogy bántották a pitiánelsége miatt, a bocsánat kérésében visszaköpködött egy kicsit. Annyit fogott fel a posztomból, hogy én is akarok egy szeletet a bincsisztán tortából, ezért gyorsan kerestem valamit, ami miatt megint belé tudok rúgni. Hát öreg. Ez a Majd, hogy mit mondana nekem? Nem is tudom. Azért nem kellett annyira keresni. Országos ismerettségű celepként vagy húdmezővársai cukrázdát a nyilvánosságban fenyíteni, és három, tor három tucat torta miatt 800 ezeres oldaladon mártíromkodni egy rekord megtekintésű kormánykritikus politikai beleállás után, azért ez még az én buborékom Majka biztos falát is áttörte. Ha igazán rugdosni akartam volna a majoros urat, akkor azt az iccelt Tuti nem hagytam volna ki, így potyondi Edina, hogy a jogra és a törvényességre oly előadó művész néhány hónapja bűsen helyeselt, hogy az egyik agresszív propagandista megtámadott és megütött nyílt utcán egy ellenzéki közszereplőt. Itt talán Ábrahám Róbertről és Puzsér Róbertről lehet szó. Sőt, a bincsésztáni állapotokat elutasító erópér művész és füjelású prolihergelő arabusztított a rajongóit a Facebookon és a koncertje, hogy lehetőleg minél többen járjanak így el, és verjék meg maguk is, majoros urat számos alkalommal kritizáló neki görbe tükrött tartó kritikust. Kétségtelen Puzsé Robert nem szívlelte bajkát. Bincsészták nem csak a hazuk tolvaj miniszterelnökéről ismerszik, hanem a mindig jól helyezkedő, mindig megvásárolható és mindig sz -sz -sz -sz -sz szájú, szupercelebéről is. Úgy istenem. Mindez egy videoklipokon. Gondoljanak bele. Ha én ezt mind interjúval oldanám meg, májusi biztosítva lenne a felhozata. A következő szereplünk Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Tőle nagyon röviden fogok idézni vele az Indexen készítettek nem régen egy nagyport kavart interjút, Péter Álverezés és Sűmegi Noémi. Én ebből egyetlen szeletet vettem ki, nem bingisztem, ami a pénzzel kapcsolatos. Nem ismerem hangúbalást, Balást, nem fogok rajta gúnyolodni, nincs is rá okom. Én minden esetre az interjúnak Számos részét kiemelhettem volna, de egy részét mindenféleképpen szeretném önöknek megemlíteni. Sietünk, hogy várhassunk, és várunk, hogy siethessünk. Kérdés. A kultúra finanszírozásáról is szót kell ejtenünk, hiszen rendre azt halljuk, hogy nincs elegendő forrás, és mindig vannak elégetetlen csoportok a független színházaktól, a folyóiratokig bezárulag, amelyeknek a léte forog veszélyben. Kérdés? Oké. Okay. Válasz. A független színházak esetében van egy 830 millió forintos keret, de idén még kaptak az előadó, előadó művészeti támogatásból 450 millió forintot is. Ez, ha összeadjuk, az közel 1,3 milliárd forintot jelent. Említették a folyóiratokat, igaz, hogy a tavaly évben nem abból a forrásból kaptak, amiből eredetileg kellett volna, de a nemzeti kulturális alapnak van saját lábon álló finanszírozása. Fialaúr, mi az, ami önt kihozta a Ez teljes rendben van. De hát, ami most jön. Ha minden elemet összegyűjtök, akkor a folyóiratok másfél milliárd forintos támogatást kaptak. Szóval mondhatom azt is, minél többet lottozzanak, mert az a kultúrát is támogatja. Hogy mi van? Hogy tessék! Hogy miután ezek így össze vannak kötve, amit egyébként senkinek nem kell tudnia, tehát hogyha én veszek egy lottót, hogy bennem az legyen, hogy egyáltalán nem számít, hogy nem lesz egyetlen találatom se, de támogatom ezáltal a kultúrát, Hát ebben ez a spárgával összetákolt rendszer, ugye a spárga nálam azt fémjelzi, hogy ahol egyébként csavarnak kéne lenni, azt az ember megbuherálja, és spárga kerül még egyszer. Igaz, hogy a tavalyi évben nem olvastam fel tökéletesen a szöveget, igaz, hogy a tavalyi évben nem abból a forrásból kaptak, amiből eredetleg kellett volna, de a nemzeti kulturális alapnak van saját lábon álló finanszírozása az ötös lottó bevételeiből. Ezt az előbb nem olvastam fel. Tehát a nemzeti kultúrás alapnak van saját lábon álló finanszírozása az ötös lottó bevételeiből. A hatos lottó, az nem tudom, hogy kit támogat. A Kenus ha minden elemet összegyűjtök, akkor a folyóiratok másfél milliárd forintos támogatást kaptak. Szóval mondhatom, azt is minél többen lottózzanak, mert az a kultúrát is támogatja. Én nem tudom, hogy a Mandíner vagy az életis irodalom részesül -e ebből, de lottózzanak, hogy könnyebb legyen a Mandénernek és az életis irodalomnak. Egy ide, egy oda. Bolondország. Bolondlukból fúj. Aztán visszatérünk Markához, aki egyébként már korábban is jelzi, hogy a nagy érdeklődéssel való tekintettel ráadás, ráadás, a március 8-ai buli előtt a nagy érdeklődésre való tekintettel március 7-én szintén meglepjük Bincsisztán népét egy koncerttel a Paplászló Arénában duplázunk, köszönjük mindenkinek! Tessék jegyet venni, mert ez is el fog fogyni, Isten áldja a Stout, hogy valami Binggisztán egyébként egy promóciója-e a koncertnek, abban csak azért nem vagyok biztos, mert lehetséges, hogy ez a Bingy Star ez már több pénzt hozott, mint amennyi pénzt fog hozni ez a két arénabeli koncert, de megmondom őszintén, hogy miközben sokat foglalkoztam a pénzzel, a legkevésbé az érdekel, hogy ezen mennyit keres. Majka és népi zenekara. Egy biztos, én és a hazám csak veszíthet rajta az egészem. És az utolsó fejezethez értünk, és végre egy műsorra, megint egy műsor, ami nem lépi át jelentős mértékben az egy órát. Ez nagyjából, ez a tűréshatár nálam az egy óra. Ez, hát azt kérdezik, hogy ez, ez a megy a torta tetején, hogy hogy kerül oda rápottyant, véletlenül, gurult és ráesett. Kérdezhetném önöktől, vagy az Andrástól, hogy felismerik-e, hogy mi van a fényképen, de szerintem ember nincs, aki megmondja, de a rövidesen kiderül, és nem véletlen nem politikus fényképét mutattam. Ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfelencsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és támogassanak bennünket a Patreon által, ha másért nem, mert pénzről is volt szó a mai műsorban. Ha bárki el akar érni, dörö.fi kuka gmail.com, vagy az utcán mondja azt, hogy jó napot kívánok kérdeznék valamit. És akkor az utolsó réteg. Jól látható, hogy folytatódik a Nyugat-Európában zajló burkolt keresztény üldözés, jelentette ki a keresztény Demokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője egy a mostani műsorhoz képest tegnap előtti budapesti sajtótájékoztató. Simicsko István mindenről annak kapcsán beszélt, hogy Máté a polgármester felajánl felajánlotta, amennyiben szent juhanna. Zárulja és Zsandár szobrát eltávolítják Nizza között, közterületéről akkor annak otthont adnak. Ez itt elvileg a zsándárszobort Nizza-ban. Nem voltam Nizza-ban, így nem láttam ezt a szobrot sem. A frakcióvezető ismertetése szerint 2023. novemberében döntött új Nizza polgármester, hogy a közterületi szobrot állítanak Franciaország egyik védőszentjének, Szent Johannának a mágia halált elszenvedő zsandárnak. Elmondta, hogy a szobrot egy történelmi személyiségeket, szenteket ábrázó alkotásokra specializálódott csoport készített el, néhány hónap múlva azonban az ottani közigazgatási bíróság a szobor eltávolításáról döntött mindenféle jogi csűrés csavarás során. A kereszténydemokrata politikus szerint jól látható, hogy a döntés hátterében a balliberális politikai erők állnak. Arról ellenben nem tett említés Simicsko István, hogy amit ő jogi csűrés csavarásnak minősít, az valójában világos bírósági istélet volt, hiszen a nizai polgármester úgy rendelte meg a Misszonnevi nevi jobboldali szobrász kollektívától a zsandárszobrot, hogy nem írt ki rá pályázatot, ami a francia bíróság szerint szabálytalan eljárás volt. Simicsko a tények ismertetése helyett arról beszélt, hogy Magyarország példát mutat Nyugat-Európának, megúvja a és hagyományokat és hogy mi következik ebből? Magyarország a KDNP, a magyar kormány kiáll a keresztény értékek mellett, de nem elég, hogy kiáll, melyet az elmúlt másfél évtized egyházpolitikai intézkedés a templomok építés és felújításai, valamint a keresztállítások is bizonyítanak. De Hanusi Péter, Fidesz KDNP színekben, Máté Alka polgármestere elmondta, maga is megdöbbenéssel és szomorúsággal értesült a Nidzában történtekről, ez egyébként teljesen hétköznapi. Én soha nem hallottam erről a szoborról, de ott a KDNP-ben ott számon tartanak minden ilyen szobrot, különös tekintettel, hogyha ilyen sajnáló sorsa jutnak. Különös tekintettel arra, hogy a közigazgatási bíróság döntését azonnal végre kell hajtani, ne haragudjanak, nekem most a turúszobor jutott az eszembe, de lehetséges, hogy most éppen az ellen a szabály ellen védtek, amit magam emeltem, de szerintem a két szobor közelebb áll, mint a kukain és a... Szóval a nizai polgármester hivatali fellebezésének még halász, halasztó hatája sincs. A 9 tonnás, aranyozott kilenc tonnás, aranyozat bronzszobrot, tehát el kell bontani, a szobrász kollektívának pedig vissza kell utalnia a város összegét. Máté Szalka polgármestere ezzel kapcsolatban annak úgy fogalmazott, bár örül, annak örülne a legjobban, ha a szobor helyén maradhatna, a kialakult helyzetben készen állnak rá, hogy ő is még kicsoda fogalmam sincs, hogy Máté Szalkán kapjon méltó helyet és menedéket a mű. De diplomáciai mentességet fog kapni, mint egy lengyel külügyminiszter helyettes, vagy más Balkáról származó politikust említhetnék, megint teljesen hamis és felháborító képzettársítás. Kíváncsian várom a fejleményeket. Ez ügyben, Bincísztán kapcsán, és úgy egyáltalán. Dörö pont, fial kukac, Ennyi.